Capitolul 2. Deci, repădând toată răutate și tot vicleșugul și fățărniciile și pismele și toate clevetirile, ca niște prunci de curâni născut să doriți laptele cel duovnicesc și neprefăcut, ca prin el să crește spre mântuire, de vreme ce ați gustat și ați văzut că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra cea vie, de oameni într-adevăr neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă și de preț și voi înși vă ca pietre vii, zidiți vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jărfe duhovnicești bine lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Pentru că scris este în scriptură, Iată, pun o în piatra din capul unghiului, aleasă de mare preț și cel ce va crede în ea nu se va rușina. Pentru voi, deci, care credeți, piatra este cinstea iar pentru cei ce nu cred piatra pe care n-au băgat-o seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului și piatră de potignire și stâncă de sminteală, de care se potignesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului spre care au și fost puși, iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată, voi care odinioară nu erați popor, iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, voi care odinioară n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți. Iubiților, vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ să vă feriți de poftele cele trupești care se războiesc împotriva sufletului. Purtați-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc, ca pe niște făcători de rele privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta. Supuneți-vă pentru Domnul oricărei urânduiri, omenești, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor ca unora ce sunt trimiși de el, Spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine, căci așa este voia lui Dumnezeu ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideți gura oamenilor fără minte și fără cunoștință. Trăiți ca oamenii liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea dreptă acoperământ al răutății, ci ca robia ei lui Dumnezeu. Dați tuturor cinste, iubiți frăția, temeți-vă de Dumnezeu cinstiți pe împărat. Slugilor, supuneți-vă stăpânilor voștri, cu toată frica nu numai celor buni și blânzi, ci și celor urăcioși, căci aceasta este plăcul lui Dumnezeu să suferă cineva întristări, pe nedrept cu gândul la el, căci ce laudă este dacă pentru greșeală primiți bătaie într-o răbdare, iar dacă pentru binele făcut veți pătimi și veți răbda, aceasta este plăcul lui Dumnezeu, că spre aceasta ați fost chemați, Că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să pășiți pe urmele Lui, care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în cura Lui, și care, o cărăt fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea Celui ce judecă cu dreptate. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn pentru ca noi, murind față de păcate, să viețuim dreptății cu a cărui rană v-ați vindecat, căci erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors acum la păstorul și la păzitorul sufletelor voastre.